Якщо хочеш урядувати Сашка, забереш його, тільки візьми трохи їжі і не забудь пелюшки і теплі ковдри. Посадиш його на санчата ім чи сюди. Про це не повинен ніхто знати, навіть твої рідні. Їм скажеш, що поживеш у мене пару днів, мовляв, сестра роздобула десь харчів. Я своїм домашнім скажу те саме, що буду у тебе, ясно? Куди ми підемо? Тоді знаєшся. Я теж йду, сказала Одарка. Я здогадалась, сказала Варя. Я беру з собою петруся. Оля, Оксанку, а ти візьмеш молодшого, – продовжила жінка. Ви можете нарешті зізнатись, що ви надумали. Варя подивилась то на одну, то на другу. Давай домовимось так. Ольга сіла біля сестри. Остаточне рішення за тобою. Пітер з нами, а там приймеш рішення, якщо, звичайно, маєш намір подбати про дитину. Ні, це не серйозно, і ти не куди. Твоя дитина тобі вирішувати, – підсумувала сестра. Чому ви не хочете зараз мені все розповісти? Що за таємниці? Варя нічого не розуміла. Ми йдемо просити милостиню, може, красти? Не хочеш йти з нами, то сиди вдома, чекай з моря погоди, а я своїх дітей все одно врятую, невдоволено сказала Ольга. То дайте мені час подумати, уже вагаючись, попросила Варя. Думай до завтра, відказала Ольга, тільки тримай язика за зубами. Варі не сподобалася така таємничість. Щось їй підказувала, що жінки задумали таке, з чим вона може не погодитися. Але чому не можна одразу розкрити карти? Навіщо кудись іти взимку та ще з малою дитиною? Не піду з ними, поки не розкриють свій секрет, – вирішила Варя, прямуючи до Уляниди. Рішення провідати Уляниду прийшло до Варі зненацька, коли вона поверталася додому від сестри. Вона не бачила Уляниду відтоді, як навідувала її після пологів. Чомусь дуже схотілося побачити немовля, послухати дивні розповіді Уляниди, які важко було зрозуміти. Доводилося здогадуватися, що вона хоче сказати. Варя сподівалася почути від Уляниди відповіді на кілька своїх питань. Тільки шкода, що довелося йти з порожніми руками. Як вона там сама, без чоловіка? Раніше до Уляниди йшли люди, несучи гостинці, з того й жила самотня дивоковата жінка – чи заходять зараз, чи щось приносять? Чи людям стало байдуже, що з ними буде потім? Лише аби сьогодні вижити. Біля похиленого тину понад садибою уляни стояла бабця, заглядаючи у двір. Варя привіталася з нею. Старенька потягла носом повітря. Топиться з самого ранку і чимось так пахне. Варя поглянула на димар. Звідти йшов дим, тож улянина вдома і топить піч. Варя не стала дорікати сусідці за її надмірну цікавість. Одразу пішла до хати. Вона пробралася з тіньми, керісно повсюди пучки трав. На опоматських знайшла вхідні двері. Тільки Варя переступила поріг, відчула тепло і такий приємний запах, чусь давно забутого, що одразу загало у животі. Улянида сиділа за столом і щось їла з миски. «Привіт, Улянида!» – привіталася Варя, обмітаючи вінником сніг з вагену. Чим це у тебе так смачно пахне? Невже м'ясом? Улянида, не доївши, поклала на стіл ложку, а витерла рота рушником. І буде своє плоті найсмачнішою, сказала загадково. До свідомості варі не встигли дійти дивні слова, бо вона, мимоволі, повернула голову до розтопленої печі, звідки тягся приємний запах вареного м'яса. На припічку стояв чавунок, у якому ще булькав окріп. Великі бульки підстрибували вгору, піднімаючи з собою маленькі пальчики дитячої ручки. Варя зойкнула з переляку і побачила посеред столу макітру, з якої виглядала голова намовляти. Поруч лежало подароване Варею для дитинки платтячко зі свіжими плямами крові. Варя поточилася, мало не зумліла від страху, який миттю скував її по руках і ногах. Вона, не зводячи очість уляниди, яка спокійно продовжувала сидіти за столом, позадкувала, прочинила їх, перечепилася через високий поріг і впала у сіни. Підхопившись, рванула на двір, почувши позаду дикий сміх божевільної людини. «Я ж казала, що своя плоть буде найсмачнішою!» – кричала їй на здогін уляниди, дико регочучи. «Там, там!» – ледь спромогла спромовити сусідці перелякана Варя, її вмить знудило. Коли прийшло керівництво, і Уляниду вивели на вулицю, зібрався чималий натовп. Люди тихо перемовлялися поміж собою, і серед натовпу блукало нове жахливе слово Людоїдка. Коли побачили Уляниду, притихли. З відчуженим поглядом байдужим до всього пройшла вона крізь натовп. Куди її тепер? запитав хтось із жінок. У міліцію, відказав лупько. Людоїдка. крикнув хтось, і з натовпом полетіла грудка мерзлої землі. Від удару спину жінка ледь стригнулася. Вона повільно повернулася, побачила позаду голову селірати з макітрою в руках. «Це моє», – сказала, вирвавшись з його рук посудину. Вона витягла на світ засвітле волоссячко дитячого лівку широко розплющеними оченятами на обличчі, подивилася безсянним поглядом, опустила її назад. «В яку міліцію?» – підбігла до обикого аварія. «Ви що не бачите, що вона з'їхала з глузду? Що не розуміє, що накоїла? Вона хвора». Її потрібно відвести у божевільну. «Там розберуться», – почула у відповідь. Максим Гнатович спробував відібрати Макітру, але Улянида штовхнула його в плече. «То моє», – сказала сердито і притисла до грудей Макітру. «Оближчий», – наказав биков. «Нехай сама тримає». Розштовхуючи людей, підбіг до Уляниди Іван. «Улянидко, моя Люба!» Іван взяв її за плечі. «Моя кохана! Як, Як ти могла? То ж наша дитинка!» «Наш Іванко!» Чоловік дивився їй прямо в очі, легенько труснув за плечі. Улянида бездумними очима подивилася на нього. Варі здалося, що якоїсь миті її погляд прояснився, і в них промайнуло людське тепло. Але ж ні, Улянида не пізнала свого коханого, лише дивилася розгублено і байдуже, не розуміючи, хто він і що він неї хоче. «Як ти могла?» – повідча й скрикнув Іван, поглянувши у Макітру. Я ж просив тебе берегти, дитинку, то я вже піду, спитала тихо. Привселюдно, не соромлячись сліз, Іван заплакав, побачивши голівку сина. Улянида покірно сіла на підводу, на коліна поставила макітру, обняла її руками. Вона тобі зашушука, але тепер мовляв ясно, чия дитина, а Ольга й не знала. Про вовка, промовка, сказав хтось із людей, помітивши Ольгу. «Прощавай, Юля, нитко!» Витерши очі, змахнув рукою Іван. «Ходи сюди!» – Ольга потягла Івана за руку. На очах усіх людей Ольга з усього розмаху дала чоловікові ляпаса. Він не втримався на ногах, похитнувся, сів у кучу гуру снігу. Іван закрив обличчя руками, нахилив голову. «Вдома я тебе вб'ю!» – прошипіла розлючена Ольга. Вона швидко пішла геть, кинувши на остаток. Знайшов до кого бідати. «До дурноватої, до людоїдки? Варяна здогнала Ольгу. «Навіщо ти так?» – спитала сестру. «Як? Я повинна була радіти?» «Не потрібно було туди йти. Ти осоромила не тільки чоловіка. Знаю, Ольга Різко її перебила. Я осоромлена на все село. І не я себе, а він мене осоромив». Сестра пройшла кілька кроків мовчки, потім зупинилася, спитала. «Ти бачила дитину, коли та була живою?» «Так, яка вона? На кого схожа була?» «Маленький білявенький хлопчик. Чи можна побачити, на кого схожий новонароджений?» «Як його звали?» «Іванком». «Вона його з'їла?» «Не знаю», – відповіла Варя і розповіла, як все було. «Так ти йдеш з нами?» – спитала сестра. Варя знову згадала споживоліну Марічку і причинну уляниду, – Іду, – відповіла. – Тоді завтра після обіду будемо чекати на тебе. Намагайся виспатися, трохи відпочити, бо дорога буде нелегка. – Може, скажеш, куди і чому ми підемо? – Тоді її знаєшся, – сказала Ольга і звернула на свою вулицю. Варя ледве встигала за жінками. Ольга з ударкою йшли попереду, за ними пленталася Варя та за собою санчата з дитиною. За пазухою вона тримала пляшку з молоком. У кишені з їжі був лише окраєць хліба. Вже місяць висів над головами, а вони все кудись йшли. Невідомість лякала Варю. Вона почала себе клясти за те, що так легко пристала на пропозицію жінок. Як можна бути такою легковірною? Погодитись іти, не знаючи куди і навіщо, то є справжнє божевілля. Коли Варя це зрозуміла, повертатися додому було вже пізно. Йти самі вночі лісом – дуже небезпечно. Йти у невідомість – глузду. Якби можна було десь заночувати, вона би погодилася. Поселень на їхньому шляху не траплялося. Навіть якби були, не можна ночувати у незнайомих людей. Все може бути, і саму б'ють, і дитину з'їдять. Залишається одне – зібрати усі сили, які лишилися, і йти далі. Ольга запропонувала зупинитися на відпочинок – Жінки знайшли повалене дерево, посиділи, віддихались. Стомилася, перепитала Ольга. Трохи, відповіла Варя, ще довго йти? Іще далеченько, сказала Одарка. Добре, що йдемо вночі, діти сплять. Згодна, підтримала її Ольга, вдень могли б галасувати. Під'їмо біля Данилової криниці, сказала Одарка. Там є вода, лава, відпочинемо, а звідти недалеко йти. Десь зовсім близько почулося тужне виття дикого звіра. «Вовки?» – Варя підскочила з місця. «Може, вовки, амоюсь дичавілі собаки», – пояснила Ольга. «Тих, що не поїли, повідпускали на волю, і бігають з граями страшніші від вовків». «А якщо?» – перелякалась Варя. «Якщо вони на нас нападуть?» «Усі голодні», – сказала Одарка. «Вовкам теж нема чого їсти. Люди вже виловили всіх зайців, і вовкам не залишили». «Ти так спокійно кажеш», – сказала Варя, прислухаючись до тужного виття звіра. «Не бійся», – Ольга лас... ляснула її по плечу. «У мене є ніж, у одарки сокира, на крайній випадок запалимо багаття. Звірі бояться вогню. Є, є у мене сірники, я про все подбала». Варя трохи заспокоїлася, проте йдучи далі, постійно прислухалася і оглядалася назад. «Ось як риниться Данила», – нарешті сповістила одарка. Жінки поїли, попили води, посиділи на лавці. «Незабаром буде розвилка», – пояснила Одарка. «Пряма дорога веде в Росію, праворуч до залізничної колії, куди ми йдемо. А коли взяти з неї ще правіше – до міста. До речі, там дуже гарний торг-сін. Твій Василь міг би виручити більше борошна, якби сюди пішов». «Скільки вже вийшло», – тихо сказала Варя, згадавши про криївку на горищі, якщо її досі ніхто не знайшов». Про всяк випадок вона вирішила запам'ятати дорогу, про яку казала Ударка. «Ми підемо в Росію?» – поцікавилась Варя. «Ти що?» – хмикнула Ударка. «Нас одразу ж ло... зловлять!» «До залізничної колі, яка проходить неподалік від Росії», – пояснила Ольга і підвелась. «Час вирушати!» Коли перед ними простяглися блискучі рейки, був уже ранок. Сховавшись у посадці неподалік, нагодували дітей. Ударка дістала із пазухи пиріжки, сповела маля. «Хто зна, коли тепер поїси, коли тобі поміняють пелюшки?» – сказала вона сумно, і поцілувала дитину у щічку. «Що ти збираєшся робити?» – схвильовано запитала Варя. «Мовчи!» – смикнула її сестра. Там одарка показала пальцем вперед. Потяг піде на підйом і стишить вхід. У посадці повинні бути люди. Ходімо туди. І справді, жінки пройшли сотню метрів і помітили двох чоловіків. Вони підійшли до них, привіталися. «В Росію!» Одарка заговорила до чоловіків. А то ж куди відповів молодший, — чи ви туди? Та ні, посміхнулася Дарка. Куди нам з приблодом?» Я так і подумав: не зможете на ходу заскочити на поїзд, ще й дитину затягти. Ми ні, а ось ви б змогли. Як то заскочити і дитину забрати? Та ти що, — вирічився на неї чоловік. З злостю з'їхала: чи що? Я своїх четверо покинув, щоб їхати в Росію, там влаштуватись, потім забрати родину, а ти мені нав'язуєш свою Поки Одарка вела розмову з чоловіком, Ольга відвела Варю в бік. «Тепер зрозуміла?» – спитала тихо. «Не зовсім», – відповіла Варя. «Щося нічого не торопаю. Одарка хоче віддати чужому чоловікові дитину якась дурня?» «Ні, хоче умовити забрати дитину на потяг». Але ж поїзд вантажний?» «Так, потрібно поклати дитину у відкритий вантажний вагон. Так багато жінок роблять. Поїзд за півгодини буде на станції, але вже в Росії». Там знають, що так жінки часто чинять, тому перевіряють вагони, дослухаються чи не плаче дитя. Дітей забирають і відвозять у дитбудинки, а там уже не пропадуть. Там точно не помруть з голоду. Дітей добре годують, вдягають, виховують їх, то швидше думай. Хіба не можна передати дитину дядько, щоб він там здав у дитячий будинок? Дурна, він вистрибне з поїзда, як тільки потяг почне стишувати хід перед станцією. Я я не можу. Дитину можуть не знайти, і вона замерзне в вагоні, сказала вкрай розгублена Варя. І як тоді знайти її, де шукати? Ніяк, не зрозуміло, чи що. У тебе є вибір або незабаром віддати дитину пантьосі, або, або подарувати їй життя без матері. Сама вирішую, часу обмаль. Ти теж віддаси Оксанку.